Върни се жив, п.е. украинката Жеклин за Украина. Разкази от една нападната страна. И в друга война. Ужас. Ето война, ето убивай детей, убивай мирни населения, стреляй. дома, дома. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад. Звора Амита, ами нашо славно Украино Хейхей, Розе Весели Мо! В 540- ден от началото на уштри дневната война, както твърдеше Путин, и повече от месеци половина след срещата ми се с Артьомс в клуба на военните ветерани в Киев, се Улавям в какво бъркам. Тогава, даже тогава, не осъзнавах как за ти израза ветеран от войната. Си представях нещо абстрактно като възрастен мъж с ордени, който някога, разбира се, през Втората световна война е воювал, а днес е просто пенсионер. Да, обаче не. Ветеранът от войната може да е на възрастта на детето ми, да е без ръка или крака, заради мините, които са го изненадали. Да е в рехабилитационния център в Лвов, и когато президентът Зеленски му подава неволно дясната си ръка за да му стисне ръката, да се сепне. Той тази ръка я няма. Ръкостискането трябва да е с другата. Клуб на ветерана в Киев. Офис, града, на един от етажите отваря жена. Окей? Okay. Добре, ако имате някакви въпроси за нас, нека да кажем, че сме организация, която предоставя услуги – психологическа подкрепа, правна помощ на ветераните и на техните семейства. Независимо колко официално те имат регистрация или не за бойни действия, защото сме тук да подкрепяме всеки, който е участвал и е засегнат от военни действия. Клубът на ветерана е организация, която оказва подкрепа на ветерани, съпрузи, деца и роднини, на военнослужащи, както и на доброволци, лекари и защитници на Съвета за национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, Държавната гранична служба и Държавната служба за извънредни ситуации на Украина. Целта им е да помагат на ветераните и техните семейства. Основна мисия – да преведат военния опит на граждански език, Да помагат на ветераните да се интегрират отново в професионалния живот. Правят и насоки за компании и фирми, как да са по-приемащи ветерани от бойните действия. Правят и курсове за обучение на държавните центрове по заедостта за това как да работят с ветерани и да разбират техните нужди. Работят и върху създаването на платформа, където роднини и близки на войниците да могат да общуват помежду си. Uh, Just a Can we make, uh, yeah, sure. Хайде да ви покажем пространството. Снимаме ли е и свободно тук, питам? «Да, разбира се, е отговорът». След като войниците напуснат войната, войната не ги напуска. Чета в картата, създадена от клуба на ветерана. Визуализация по етапи на жизнения път на един ветеран. Разработена по модела на отдела за ветераните на Държавния департамент на Съединените щати, специално за ветераните от антитерористичната операция в Украина срещу така наречените сепаратисти, проведена след като Русия окупира крими и части от Донбас. Този клуб на ветерана е създаден още преди началото на пълномащабната война срещу Украина, която Русия започна на 24 февруари миналата 2022 година. Десет са етапите от живота на ветерана – живот преди службата, записване в армията, излизане от служба, търсене на друг живот извън армията, намиране на работа, връщане към старата работа, възстановяване или започване на интимна връзка – Намиране на себе си, разпознаване на психичните проблеми от сблъсъка с, ами от сблъсъка с смъртта. Аз изживях войната, приключих с войната, победих войната и това ми хареса. Малко особено се чувствам сега. Можеш да се отпуснеш, да, когато обаче чувстваш, че смъртта е в коленете ти и когато си поставил смъртта на колене, това е истинският релакс. Какво не ми харесва в цивилния живот, това че сам трябва да отговаряш и да решаваш за себе си. Всем привет! Моя имя Глеб Стришко. е подкаст «Войни». Здравейте! Моето име е Глеб Стришко. Вие сте с подкаста «Войни». В него говорим с ветераните защитници на Украина. Нашият гост днес е Богдан Копчатов. Ветеран, бивш командир на разузнавателна рота и професионален военен. Награден с орден Богдан Охмелоницки, трета степен и кръст за военни заслуги. Сблъсква се с пълномащабното нахлуване на административната граница с Крим, където е тежко ранен. В момента е подложен на рехабилитация. Една от най-важните програми в клуба на ветерана е психологическата помощ. Има и образователна програма, наречена «It's OK». Всичко е наред. Целта е да помогне на ветераните да разбират какво се случва с психиката им през първите месеци след завръщането им в цивилния живот. Защото мечтаното връщане към цивилния живот може да се размине с надеждите. Една от програмите им е озаглавена РЕСЕКС – проект за завръщането на войниците към сексуалния живот след нараняване. Защо не трябва да слагате кръст на връзката след физически или психологически наранявания? Практически препоръки от специалисти за различните наранявания или пък родителство по време на война. Войната не е причина да отлагате живота. Ако вие и вашият партньор сте на служба, взимането на решение за родителството остава трудно, но е възможно да се мине по този път, ако и двамата искате да станете родители. Може да има много наръчници за пременността или родителството, но не са много тези, които са предназначени за военен персонал. И за двойки, един от които е на служба в активни бойни действия, независимо дали това е мъжът или жената, в армията на Украина има много жени, както има и много жени-ветерани. Клубът на ветерана предлага такъв наръчник от цели 101 страници, от семейно планиране до глава пета, дете под една година, докато сте на война, с детайли, правото да бъдете с родилката, по време на раждането, ако сте на фронта, или когато военният баща не е с семейството си, или глава, ако загубите дете. Това обяснява и двете серии подкасти, Единият е озаглавен «Войни», а другият е озаглавен «Влюбени». Една от другите услуги на клуба на ветераните в Киев е правната помощ. За какви обвинения най-често се налага такава? По различни причини можем да оказваме правна подкрепа. Понякога са за неща свързани с семейството, с работата, а понякога и с неща, които са се случвали по време на бойните действия. Пристрелба и раняване, примерно в ръката, какво да правят след това? Сега с пълномащабната война наистина има много случаи с различен характер, и ние трябва да се опитаме да помогнем. Случвало се да оказват такава помощ и на странни бойци. Преди няколко месеца на британски доброволци от Международния легион към териториалната отбрана на Украина. Виждам, че клубът на ветерана се финансира от фундация Пинчук. Още от създаването си, след като Русия анексира Крим и окупира части от източна Украина през 2014 Клубът не се финансира от украинското правителство и това е направено съзнателно, научаваме от Артем Денисов, съосновател и директор на клуба в Киев. Това беше осъзнато решение, защото искаме да сме независими от правителствата, а също и от политическите партии, защото също като самата общност на ветераните и тези хора, които се присъединяват към армията, те имат съвсем различни политически възгледи, политически симпатии и защото искаме да сме открити към всички и да не взимаме една или друга страна. Точно за това решихме да не търсим финансиране от правителството. А и другото е, че с държавното финансиране върви много голяма бюрокрация. За сега това работи, казва Артем. Може би в перспектива ще се търси и държавно финансиране, да речем след 10 години. Примерно сега ние виждаме къде и какво в законите работи и можем да препоръчаме промени, но държавата е тази, която извършва това, така че мислим да взаимодействаме и с държавните институции, може би в бъдеще. Допълва той. От самото начало, през 2014 година, когато всъщност започна войната, неправителствените организации и частния сектор бяха тези, които в най-голяма степен развиха тази дейност. На практика, там в това поле бяха създадени първите институции на практика. Министерството на ветераните беше създадено през 2018 година. Прекъсвам го. Определяте ли сам себе си като ветеран, питам основателя на клуба на ветераните, Артем Денисов. Това е интересен въпрос, защото работя по него с моя психотерапевт. Защото аз се включих в доброволческия батальон в медицинските му екипи по време на евакуацията в Буча и отбраната на Киев. Но все пак, въпреки, че съм благодарен на този свой опит, защото ми даде възможност по-добре да разбера нуждите на ветераните от бойните действия. За мен Артем, който е шефът на клуба на ветераните, ако имаш някакъв боен опит, няма значение колко дълъг е той. Познавам хора, които са били в бойни действия 7 дни, после са ранени имат нужда от почти година, рехабилитация и стават ветерани. Аз ги броя за ветерани. Защото може и да е един ден във война като войник, но ти ще си спомниш този ден целия си живот. Боря се с това да наричам себе си ветеран, обаче, защото си давам сметка, че стоя сега с вас тук. Пия портокалов сок, докато някой умира и получава тежки, животозастрашаващи рани, докато отбранява страната ни, допълва Артем. Really Това осложнява нещата, защото на лице огромен срам. Не просто срам от някой конкретен човек, а тотален от света, от съществуването му. Докато моите приятели продължават битката, и аз знам, че са имали безсънна нощ, защото са били бомбардирани, един от приятелите ми, с който бяхме заедно в медицинския екип по евакуациите, по-късно се присъедини към контраартилерийския отряд и там битката е безпирна и още в дебрите на срама. Когато не си в битка, се срамуваш, че не си там. Когато си в битка по отбраната, се срамуваш, че не се биеш там, където е най-важното и най-сериозното. Примерно ако си в Киев, си казваш, ето много им е трудно в Харков. Когато се видим с военните от Харков, те казват, да, трудно беше, но е нищо в сравнение с това, което беше в Мариопол, защото там е истинската битка. Те наистина бяха обкръжени от всички страни. И за съм съвсем ясен, това не е нещо, което някой ти налага отвън. Никога не съм чувал подобни обвинения от военните, че се биеш не там, където е най-трудно или нещо подобно. Или че това твоето местоположение не е толкова важно. Така че това не е нещо, за което друг те обвинява, а е нещо, за което ти самия обвиняваш себе си. Вината в това да си оцелял. Артем признава, че е изпитвал вина като част от медицинския екип в зоната около Чернобил, когато войник от съседната група се натъква на мина и техният медицински екип се опитва да го спаси, слагайки турникет на отиващия си крак. Но заради липса на точния размер и инструменти нещата не се получават. Кървенето не спира. Това даже не е било част от задачите на екипа на Артем, но той пак чувства вина, защото неговият екип е бил по-добре екипиран и е можело да е по-ефективен. Никой не го обвинява, не е там работата. Проблемът е, че той го знае и си го припомня, упрек към себе си, даже когато няма как да си бил ти отговорен. Кои са най-важните проблеми пред ветераните от войната, защото те са вече в украинското общество? Не е нужно да се чака края на войната и да се мисли само за завърналите се от фронта тогава. От фронта се връщат войници, ранени, влизат в центровете за рехабилитация, после трябва да започнат своя цивилен живот отново. About the Първото е възприемането на ветераните, докато служиш си с униформа и си защитник. Имаш ясна цел, всичките уважават институциите, гражданското общество, всички. Даже въоружените сили на другите държави. Срещаш огромен респект и знаеш смисъла на своите действия. А после? Един ден много бързо, мълниеносно ставаш ветеран, влизаш в цивилен статут. Не си на бойното поле, а имаш боен опит. Все още имаш и мислене като за бойното поле. Сваляш униформата, вече си със своите цивилни дрехи и постепенно започваш да губиш целта на своите действия, защото вече не отбраняваш нищо. Защото по време на война получаваш изведнъж отговори за това, кое е най-важното нещо в живота. Живееш, за да защитаваш живите, животът на другите. Какво по-важно има от това? А после, после се връщаш от фронта и започваш да си вършиш някакви си други неща. Там неща, които Започва да изглеждат не толкова важни. И обществото спира да те възприема като защитник. Артем дава още примери. Хора в доброволческите формирования за съпротива на руската анексия на Крим още през 2014-та. После се връщат, после отиват отново в Донбас, после отново се връщат към цивилния си живот. А сега с пълномащабната война отново са част от армията. Връщат се, защото са били ранени отново. Виждате ги, примерно в кафенето, Стоят и си пият кафето и чувате възмущението. «Хей, във война сме, какво правите тук, мъже?» А те даже може и да се върнат отново на фронта, ако състоянието им го позволява, а ако не, по-добре да не са там няма да са ефективни. Възприятието от обществото е това, което се променя. те по един начин, когато си на фронта. Докато служиш и по друг начин, когато си се върнал от фронта и в тази пропаз започват проблемите, защото ти си същия човек и в двата случая. Това е и пропаз вътре в обществото. Разделение на хората с и без боен опит. Затова и Артем особено се гордае с това, че половината от хората, които работят в клуба на ветерана, са хора с реален боен опит. Очудена съм от тази силна мотивация да отбраняваш страната си и да си готов да дадеш живота си за нея. Нещо, което едва ли е толкова обичайно за страни, които дълго време живеят в мир – Питам Артиом дали прави разлика между това да воюваш, за да защитиш живота на своите съграждани и близки, и това да воюваш и да си готов да умреш за територия, ако така се разбира страната, държавата. Вижте, аз съм на 36 вече и не съм толкова млад. И искам да коригирам това. Никой не иска да умира за страната. Врагът трябва да умре, защото ние се защитаваме, ние не воюваме с някой друг, защото искаме да го унищожим. Така че не е нужно да умираме за страната си, а да я защитаваме. Ако сме мъртви, няма да можем да го правим. Това според мен и хората около мен не е нещо, като да воюваме за държавата сама по себе си, а за смисъла и значението на човешкия живот и за живота сам по себе си. Битка за живот, а не за смърт. Битка, в която да останеш жив, за да защитиш живота на своите близки. Правото на твой народ да избира как да живее и как да се управлява. Битка за живота. Дали това различава украинската армия от руската? Не знам, само че във военните анализи, че философията за действията се отразява и на военната тактика, дали имат значение пратените за пушечно месо руски войници, мобилизираните руски затворници, случайно хванатите мъже от републиките, които биват пускани за завземане на чужда територия и чиято смърт се крие и не се калкулира от руската армия. И вниманието към всеки загинал украински войник». Това ли ще е най-голямото изпитание след края на войната? Изгубените животи, питам Артем, и какъв е техният реален мащаб? To they... Не искам да звуча прекалено драматично или емоционално, но ние воюваме с армията на Руската федерация. А тя воюва не просто с украинската армия. Тя воюва срещу Украина. Видях го това в Буча, видях го в Ирпин. И този мой опит повече от година и малко след това все още не мога да осмисля напълно. Това е един тъмен ъгъл, по който ми предстои работа, психологическа. Още не мога да намеря думите за това, което видях. Не знам дали съм в състояние да се справя с този опит, да го преработя когато примерно шофираш и виждаш нещо като кукла от страни на пътя. Да, обаче не е кукла, а е тялото на дете, на малко дете. В самото начало на пълномащабната война, много хора се опитваха да говорят с руснаците, които познават, и да им пратят снимки, информация, да им покажат, че не може да се воюва така, като садисти. Най-страшното нещо е отговора. Ние не знаем това. И сме окей okay с него. От тук нататък, какви са най-вероятните сценарии за моментът след, след края на войната? Светъл и тъмен сценарий. По-светлият първо. Ще имаме повече хора, които ще разбират, защо трябва да се погрижим за ветераните. Защото към момента ние не знаем колко ветерани ще има в края на войната. Милиони 500 хиляди, милиони 700 хиляди души, според някои изчисления. След това трябва да броим и близките им от семейството, приятелите, колегите, от 3 до 5 милиона души още. Мисля, че 30-40% от цялото население на Украина ще бъде директно повлияно от опита от войната. Даже хората, които напуснаха Украина в самото начало, те също изпитват войната върху гърба си, защото напуснаха. Те не отидоха на почивка или във вакансия, защото са планирали да работят някъде другаде. Не, не. Те напуснаха заради войната. Много различен опит от това да си в армията тук, разбира се, но все пак повлиян от войната. В светлия сценарий това разбиране ще е гориво за промяна в обществото и по отношение на економиката и по отношение на армията, която ще стане още по-професионална. В един още по-светъл и от светлите сценарии ние успяваме да реконструираме и построим отново страната ни. И също това, което на мен не е страст за бъдещето, защото точно сега в Украина, за съжаление, това, което се случва, ние имаме уникални опит да се борим на нашата територия с огромна чужда армия. Например, американски щати с пълен респект към тази страна и към техните ветерани от войните, те не са се борили с редовна армия на тяхна територия, както и не са се срещали точно с редовна армия и в Ирак и в Афганистан. Докато ние имаме този опит – бомбардировки, чужда артилерия, ракетен обстрел, дронове, после чужди танкове на наша територия. Да не пропускам бойна авиация срещу мирното ти население и всичко това просто за закуска. Модерният сред психотерапевтите и психиатрите термин – посттравматично стресово разстройство – при хора преживели шокиращо, страшно или опасно събитие. Това ли е мрачният сценарий? Ще има хора, които ще развият посттравматично стресово разстройство, но не трябва да се преувличава значението му. 30-40% да го развият пак е сериозно, но ще има и много други състояния, за които трябва да се грижим, а вече възприемаме като нормални. Постоянния стрес, будните заради ракетен обстрел, нощи, тревожността. Дядо ми е преживял Втората световна война, до последно имаше проблеми с възприятието на храната и тока. Той пестеше, пазеше, обираше и изяждаше трохите. Такива неща, за които не си даваме сметка сега. Толкова обикновени неща, че не си даваме сметка за тях сега. Казва един от основателите на клуба на ветерана в Киев Артем Денисов, който, въпреки известният опит в бойни и спасителни операции, като част от медицинските екипи, не нарича самия себе си ветеран. Затварям вратата на клуба на ветерана в Киев зад гърба си. Когато вървя по улиците на Киев, обаче се хващам, че се замислям. Дали човекът в униформа пред мен на чиято раница е закачено осиничко плюшено зайче, се връща за малко в отпуск при семейството си или е претърпял травма, влачи крака си малко по-особено, дали ще свали униформата и от времен войник ще се превърне в вечно ветеран. Сепваме гласа на шофьора на буса, с който се предвижва нашата група в Украина, докато пием кафе в центъра на Киев. Показвам и снимки на мобилния си телефон. От операция на фронтовата линия по освобождаване на окупирани територии при контранастъплението на Украина на изток. Изумявам се. Той бил там, да, Кима. Това са мои снимки. Видео също. Мазетата на окупираните къщи. Надписите по стените, Следите от мъчението. Вие сте, питам го. Отговарям за сигурността ви, казва той. Вие сте, повтарям почти навярващо, вие сте ветеран от войната. Да казва съвсем тихо той. Може ли да направя интервю с вас, да разкажете? Не, е краткият му отговор. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. До Киев и назад. Разпочали стрелци украински зворо, а Нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.